сказав Остап. Походили ще за півгодини і втрапили на стихійний базарчик. Пройшлися крізь натовп. Марно. Ніхто нічого путнього не продавав. Якісь бритви тупі, бляшанки з м'ясом часів Першої світової війни, мило німецьке і фінське, сало українське, якийсь субстрат, що профанував саму ідею цього шляхетного продукту. Годинники різних фірм і вартостей, від золотих швейцарських до мельхіорових, сказ Уралі, шовкові жіночі панчохи, усе без винятку із Франції. Цукор справді український, обмундирування всіх армій світу і, звичайно, примусні голки. На загал, як на військовий час, базар був дуже бідний, зброю ніхто не продавав. Курви всі були якісь жалюгідні, підтоптані і жахливо розмальовані. Алкоголю не було. То це ніби й не базар, дідькове насіння, скипів зголодніли і тверезий Остап. Несподівано з'явився чоловічок віку невизначеного, одягнутий у італійську шинелю і совєцьку шапку-вушанку з невицвілою п'ятикутною плямою на місці червоної зірки. Як не дивно поголений і без фізичних ганджів, тобто з обома ногами, руками і очима. Підозріло. «Що панове офіцери шукають?» – спитав старано, прагнучи говорити українською, але з помітним московським акцентом. «Іди собі, старий!» – і гризнувся Дмитро. Але Остап зупинив його і потягнув чолов'яго за рукав до себе. «Не завадило б вінца вип'ять?» «Вінца – нєт, а спирта хоч залейся!» – жваво відповів московський чоловік. «Що, Дмитре?» – спитав Остап тоном, з якого все було зрозуміло. «Гаразд, старий, веди!» гарков метро на москвича. Прошу за мною, панове, чемно запросив чоловічі на офіцерів. Пішли вздовж дерев'яних яток і ввійшли в якийсь невеликий барак. Було тьмяно. Настасія, крикнув мужичонка кудись у глибину і вже іншим тоном. Прошу, панове. У приміщенні з'явилася жінка в куфайці і хустці навхрест. Вона принесла ліхтар летючу мишу і повісила його над столом. Настасья, звернувся до неї чоловічок, – «у нас гості, ви піджелають собіріка, що надо на стол, спирт запівать будете?» – спитав українських офіцерів. «А як же?» – здивувався Остап. «Сифон, давай і льоду». «Сифон? Вань, чон?» – спитала Настасія і здивовано подивилася на мужичка. «Води кадушку, принеси, дура!» – крикнув Вань. «Сідайте, панове!» – фальшиво посміхнувся до офіцерів. Літр спірта – три райхсхмарки, плюс закусь, вода – ну то другое, для начала п'ять марок. А гривні підуть? І що лучше, зрадів Вань, Остап дав йому п'ятигривневу синю асигнацію. Вань довго розглядав її до світла спитав нарешті. А це хто, Богдан Хмельницький? Он завіщав нам дружить Росії з Україною, то есть, а ви на нас напалі. А то ви на нас напали, посміхнувся Остап. Ви напали на Україну ще 1918 року. А тепер просто ми перемогли. Не повезло вам, старий. Ну, давай, наливай. Настася поставила на стіл сулію із спиртом, дерев'яне цеберко з водою, два алюмінієві кухлі, металеву миску з квашеною капустою, невеличку сільничку сіллю. Все. Прошу, панове, заохочував гостей Ваню. Дмитро за стапом ніякого поглянули один на одного. «Ти от що, – сказав Дмитро, – ти, Ваня, давай перший хильний, а ми потім Що «Што-то я вас не пойму, – здивувався Вань. «Ілі не довіряєте, ілі угощаєте?» «Угощаєм, угощаєм, – заспокоїв його стап. Ну, тоді другое діло. Ваню взяв ще один алюмінієвий кухоль, наповнив його до половини спиртом, встав». Ну, панове, не смотряня на що, за русько-українську дружбу. А чому біні, ні? Погодився Дмитро та Ваню. Ваня випив спирт, зачерпнув води з цеберка, взяв пальцями трохи капусти з миски, з'їв. Вілок, панове, винітиє ніет, прийшлось продать, так що руками. Дмитро й Остап вийняли ножі з викидними лезами, клацнули запобіжники, зловісно заблищали, вістря. Вань перестав жувати, Настася ойкнула. Остап посміхнувся, поклав свій ніж на стіл, а Дмитро дзобнув своїм капусту в мисті. Вань нервово засміявся. Випили спирту, запили водою, при Дмитро розвів свій ще в кухлі, а Остап спожив чистий.